поїздки свідків на слідство і суд, здебільшого з Києва до Донецька і назад, їхні перебування в готелі, харчування, гонорар адвокатів, оборонців тощо. Особливо значною була остання сума – гонорар адвокатам. Це грубі тисячі карбованців, що тоді були великі гроші, і всі вони мали бути вируховані з нашої констабірної зарплатні. Тихий це вже проходив. Йому було відомо, в яке скрутне становище потрапляє політв'язень у таборі через оці судові нарахування. Бракує грошей навіть на те, щоб викупити мізерний пайок із табірної крамниці. Олекса з усіх сил відбивався від нав'язаного КДБ адвоката, а я до цього ставився без особливої уваги, і Олексу це ображало. Адвокати в нас були різні, отож, думав я, і позиції щодо цього можуть бути різні, я просто не бажав марнувати сил на справу, яка приречена на невдачу А тихому, мабуть, здавалося, якби ми виступили одностайно, то могли б перемогти Моя позиція так вразила Олексу, що одного разу він зі мною не привітався Але це справді було лише раз Скажу на своє виправдання Я також не з тих людей, котрі здатні діяти за чужим сценарієм Мабуть, Олексо це зрозумів І усі наступні дні суду, зустрічаючись у залі, ми приязно віталися Ще одна поважна причина, яка змушувала мене утриматися від протесту проти оборонця. Раїса взяла весь клопіт щодо мого захисту на себе, і моє втручання в цю справу виглядало б недоречно. Адвокат зі світовим ім'ям колишній міністр юстиції США Рамзей Кларк дав згоду мене захищати. Вже купив авіаквиток і чекав на візу, аби вилетіти в Донецьк. Про це повідомили всі радіостанції. Раїса виступила в суді з заявою на цю тему. Звичайно, всі розуміли, що радянські органи не видадуть Кларкові візи, але ми з Раїсою мусили стояти до кінця, аби не дати права Москві відмовити буцімто від нашого імені А коли вже справді американському адвокатові було відмовлено в візі і суддя офіційно це оголосив, Раїса розчаровано сказала Якщо не Рамзей Кларк, то хай буде той, якого призначив суд, шукати іншого пізно Тим часом Тихий продовжував свою боротьбу, але вона завершилася поразкою. Суд затвердив того адвоката, якого зажадав КДБ. Так це відбувалося в усіх політичних судилищах. Я це добре знав, тому й шкода мені було, що Олекса з такою запов'ятістю марнує сили і травмує власні нерви. Серед виступів на суді особливо яскравим був виступ Олеся Бердника. Він одразу ж заявив, що не знайомий із тихим, але добре знає мене. І те, що він про мене знає, дає право сказати. Все, що відбувається в цьому залі, впаде на голови і суддів, і самої держави, котра дозволила це ганебне судилище. Твори, що стоять і там на полицях, особливо економічні праці, в цивілізованій країні знайшли визнання і високу нагороду, а тут їх, бач, заарештовано разом із автором. Настане час, і той, хто судить Миколу Руденка, сам сяде на лаву підсудних, а не доживе, його судитиме історія. Важко переказувати цей неординарний виступ із пам'яті. Та й річ не лише в словах, у самому образі Бердника, що скидався на розгніваного Зевса. Я був йому вдячний, любив його і пишався ним. Він іще скаже про мене багато добрих слів, які почує цілий світ. Таким би йому і лишатися, могутнім громовершцем. Він навіть донечку назвав громовицею. Таким би йому і лишатися назавжди. Та надто багато суперечностей у цій надзвичайно складній особистості. Ось у чому лихо. На жаль, нам іще доведеться побачити іншого Бердника. Не можна проминути епізод з участю Іллі Стебуна, котрий виступав експертом у справі тихого. Стебун, як завжди, виступав так, ніби пописаному. Він звинувачував тихого в українському буржуазному націоналізмі лише на тій підставі, що Олекса прагнув продовжити життя української мови в Донбасі і трагічно переживав її вмирання. Олексо з цього приводу писав талановиті статті, вони потрапляли до КДБ, а звідти на експертизу до Стебуна, що завідував кафедрою української мови і літератури в Донецькому університеті. Стебун закінчив говорити, і я поставив йому таке запитання. «Чи пригадуєте ви 1949 рік, коли вас звинувачили в космополітизмі? Я тоді був секретарем парторганізації спілки письменників, вам загрожував арешт». Моя позиція в вашій справі допомогла його відвернути. Тоді під космополітизмом партійні органи фактично розуміли єврейський буржуазний націоналізм, якого в радянському середовищі не існувало так само, як сьогодні не існує українського. Є просто, мій Бог, і просто любою пошана до своїх народів. Чому ж ви не бажаєте цього зрозуміти?